Артур був задоволений. Повітря підтримувало його, але водночас пропускало. На минулої двох хвилин, як він завис на відстані якихось двох футів над портпледом, і тут його рішучість пішла на спад. Він легенько витав над землею. Він наморщив лоба, та так легенько, як тільки міг. Якщо він підхопить сумку то чи зможе її понести, чи не потягне надмірна вага його прямо до землі? Раптом одного доторку до землі буде достатньо, щоб розрядити оту чудернацьку магічну силу, що тримає його в повітрі. Можливо, доцільніше не випробовувати долю, а ступити на хвильку на тверду землю. Якщо він це зробить, то чи зможе знову злетіти? Спогад про насолоду, яку він отримав від лету, викликав у нього такий екстаз, що навіть сама думка про добровільну відмову від нього зараз, а можливо, й назавжди, не вкладалася в голові. З острахом він трохи злетів угору, просто ще разок відчути дивовижну легкість польоту, злетів, повитав, спробував ринути вниз, і вийшло чудово. Простягнувши перед собою руки, він помчав стрім голов, волосся майоріло, халат тріпотів за його плечима, і коли до землі залишалося футів зодва, він ковзнув по повітряній гладі, злетів угору на вершину амплітуди і завис. Диво та й годі. Саме в такий спосіб. «Треба підхопити з землі сумку», – зміркував Артур. «Він ковзне вниз і підхопить її вперегеї тієї петлі і вискочить з нею нагору. Його, мабуть, добряче смикне, та він був певен, що сумку втримає. Він спробував ще декілька разів стрімко знизитися, і кожного разу в нього виходило все краще і краще. Відчуття вітру в обличчя». Прухке покачування його тіла на вихрових потоках. Все це, поєднане вуєдино, п'янило його серце так, як ні разу від, від, наскільки він пам'ятав, народження. Легеньким вітерцем його трохи віднесло в бік. Тож, зручніше, вмостившись на струмені, він розглядав ландшафт, який виявився не Така собі роздовбана, розтрощена пустеля. Він вирішив не марнувати час на розглядини руйновища. Він просто підхопить сумку і тоді... Диви, а що ж він буде робити, коли заволодіє нею? Він розважив, що прибере її до рук, а там буде видно. Він визначив своє положення щодо вітру, відштовхнувся від нього і повернувся. Він навіть не усвідомив... Як саме в цю мить його тіло плавно завойоломилувалося, тоді він підринув під струмінь повітря і пірнув униз. Повітря розступилося перед ним, і він понісся, мов блискавка. Земля розгублено хитнулася, зібрала докупи свої розхристані думки і плавно підвелася йому назустріч підставляючи сумку з потріскними, задраними вгору пластиковими ручками. На півдорозі вниз Артур мало не вскочив в халепу, поставивши під сумнів свої літальні здібності, чим сумнів мало не скористався. Та він вчасно оговтався, ковзнувши над землею, спритно просунув руку крізь ручки сумки і по став здіматися вгору – та не зміг, і зненацька лантухом чвакнувся на кам'янистий ґрунт, пошкрябавшись та понабивавши синців і гуль. Він відразу ж незграбно зіп'явся на ноги, є охоплений розпачем, хитаючись, почвалав не знати куди, розмахуючи сумкою. Його ноги неначе прилипали до землі, як це завжди бувало досі. Його власне тіло здавалося йому лантухом з картоплею, який тягли по землі, не розбираючи дороги, а голова набрала легкості грудки свинцю. Від запаморочення в голові прогиналися коліна. Він спробував побігти, та ноги стали як ватяні. Спіткнувшись, він дав сторчака. І саме в цю мить згадав, що в Сумці є не лише бляшанка грецької оливкової олії, але й дозволена митницею, пляшка вина. Приємно вражений таким відкриттям, він секунд десять не помічав, що знову злетів у гору. Артур кричав, щось вигукував від полегшення, захвату і чисто фізичної насолоди. В повітрі він став перевертатися, закручувати петлі, крутити колеса, бочки. Нахабно осідлавши верховодний вертикальний струмінь, він став роздивлятися, що там є у сумці. Він почувався так, як на його думку... Почувалися янголи під час їхнього знаменитого танцю на головці шпильки, коли філософи намагалися їх полічити. Він засміявся безтурботним сміхом, знайшовши там і оливкову олію, і пляшку вина – а також тріснуті сонячні окуляри, вивалені в піску плавки, декілька пожмаканих поштівок з видами санторіні, великий вицвілий рушник, жменьку цікавих камінців та розсипані клаптики папірців з адресами людей, яких на його втіху, хоч причина й викликала щем, він уже ніколи не зустріне. Камінці він висипав, окуляри нап'яв на носа, а папірці розвіяв повітру. А десятьма хвилинами пізніше, коли він спокійно дрейфував крізь якусь хмарину, трохи нижче спини, його вдарила багатолюдна і бучна вечірка з коктейлями. Розділ дев'ятнадцятий Найдовша і найдеструктивніша вичірка в історії галактики тягнеться вже четверте покоління, та ніхто із гостей не виказує ані найменшого бажання піти з неї. Правда, хтось колись позирнув на годинника та з той митті промайнуло одинадцять років, а його приклад так ніхто і не підхопив. Безлетам там, неабиякий, сам не побачиш, не повіриш». Та якщо у вас немає нагальної потреби пересвічуватися в тому, то не ходіть і не оскверняйте свій зір, бо вам те до смаку не припаде. Останнім часом у захмарному просторі спостерігалися якісь вибухи та спалахи. Подейкують, що то почалася битва між ескадрильями декількох конкуруючих компаній по чищенню килимів, які кружляють над місцем, де відбувається вечірка, як зграє стерв'ятників, Та вірити тому, про що теліпають язиками на вечірках, не пристало, а особливо на цій. Існує небезпека, і вона може обернутися ще гіршою бідою, а полягає вона в тому, що всі учасники вечірки – це діти або онуки чи правнуки людей, які зібралися на цю вечірку та так тут і осіли. Виходячи з природної селекції, успадкування рецесивних генів і тому подібних речей, тепер усі учасники вечірки стали або запеклими фанатиками вечіркування, або абсолютними кретинами, або і тими, і тими водночас. Так чи інак, а це є ознакою того, що з генетичної точки зору кожне наступне покоління ще менше схильне покинути гулянку, аніж попереднє. Отож, починають діяти інші чинники. Наприклад, постає питання, коли вичерпаються запаси спиртного. Тепер, завдяки тому, що було вжито певних заходів, які в той час видавалися доцільними, а однією з проблем вічно триваючої вечірки є те, що всі заходи, які здаються доцільними на довготривалих вечірках, так і залишаються здаватися хорошими ідеями. Запаси ті вичерпаються ще не так скоро. Однією з таких ідей, що в той час здавалося доцільною, була та, що вечірка мала стати летючою, але не в тому сенсі, що учасники її розлітаються, а буквально. Якось, давним-давно, серед ночі, компанія підпилих астроінженерів ще з першого покоління гостей лазила по будинку. Коперсалася тут, щось пригвинчувала там, прибивала молотком сям. І коли настав ранок, зійшло сонце то воно диву далося. Його промені осягали будівлю, що летіла над кронами дереву, мов молода полохлива пташка, і була повна п'яних веселих людей. Більше того, летюча гулянка спромоглася завести собі цілий арсенал зброї, на випадок, коли виникнуть будь-які спірні питання з виноторговцями, вони бажали мати на своєму боці переконливіші аргументи, ніж ті. Від професійного завсідника вечірок до грабіжника-аматора – один крок. Крім того, це приємно освіжило атмосферу і надало вечірці шал новизни, якої стало бракувати, бо музики вже почали скисати, програвши за ці роки нескінченну кількість разів відомі їм мелодії та пісеньки. Вони грабували, робили наскоки – Брали в облогу цілі міста, вимагаючи викупу у вигляді свіжих припасів сиру, крекерів, підливи з авокадо, копчених свинячих реберець, вина та горілки, які тепер перекачують із надр літаючих танкерів просто по трубах. Та все ж одного чудового дня проблема нестачі напоїв може бути на порядок денний. Планета, над якою вони літають, вже стала зовсім не тою планетою, над якою вони так лебедино злетіли перший раз. Планета в розрусі. Вичерківці сплюндрували добру половину земель, нападали на них і грабували їх безліч разів, і ніхто й ніколи не зміг дати нападникам відсічі, оскільки їхні маневри в небесах були такими безсистемними і аніяк не передбаченими. Не вечірка, а просто біда а коли вона ще їй вріже тобі нижче спини, то це теж біда. Розділ двадцятий Звиваючись від болю, Артур лежав на розтрощеній плиті армованого бетону. Краї зустрічних мар хльоскали його по обличчю, а звідкись іззаду до нього долинав галос, Натужних веселощів. У цей галас впліталася дивна музика. Дивною вона йому здавалася частково тому, що пісня в зірку бета, влита, трута там душа моя прикута була для нього незнайома, а частково зв'язки самих музик. Дуже вже вони стумилися, тому деякі з них грали в розмірі на три чверті, інші на чотири чверті, а ще й інші фантасмагорично пі ар квадратному розмірі, залежно від того, хто скільки зміг потімарити за останні роки. Артур лежав, натужно втягуючи вологе повітря і мацаючи своє тіло. Де там що пошкоджено? Та хоч де він мацав, йому боліло скрізь. Незабаром він збагнув, що то боліла йому долоня. Схоже на те, що він розтягнув зв'язки зап'ястя. Спину крутило теж, та невдовзі він дійшов втішного для себе висновку, що розбився він не дуже і відбувся синцями та переляком, як будь-хто за подібних обставин. Цікаво, що ж то за будівля літає тут, у хмарах. З іншого боку, навіть коли б йому вчинили суворий допит, то він навряд чи зміг би пояснити, як сюди попав. Тож і вирішив, що він та будівля просто мають прийняти одне одного такими, якими вони є. Лежачи, він підвів очі. Над ним нависала стіна з побляклих, але кольорових кам'яних плит. Це був певно будинок. Бетонні плити, на яких лежав Артур – оточували весь будинок лямівкою в три-чотири фути. То був шмат землі, на якому була споруджена будівля, призначена для вечірки, і який вона прихопила за собою, щоб мати підвалену. Артур Бояско звівся на ноги і глянув униз. У нього запаморочилася голова. Мокрий від туману та поту він притиснувся до стіни. Його голова попливла вільним стилем, а шлунок пішов батерфляєм. Хоча злетів він на цю височінь власними силами, то у нього бракувало сил навіть дивитися перед собою на ту страшенну прірву. А про те, щоб стрибнути вниз на Агей, нічого було й думати. Ні, ближче до краю він не підійде ні на дюйм. Притиснувши до грудей свій портплет, він став просуватися вздовж стіни в надії наткнутися на двері. Солідна вага бляшанки з оливковою олією надавала йому великої наснаги. Він просувався до найближчого рогу, сподіваючись, що стіна за рогом зможе запропонувати йому більше входів, аніж ця, яка не пропонує жодного. Від ехватських маневрів будівлі йому стало так страшно, що його аж занудило, і невдовзі він дістав із сумки рушник і на ділі впевнився, чому рушник у переліку корисних речей для автостопника по галактиці займає одне з чільних місць. Він замотав тим рушником голову, щоб не бачити, що робить його тіло. Його ноги обережно човгали вздовж стіни. Простягнута рука – Обмацувала плити. Нарешті він досяг рогу, і його рука стала обмацувати, що ж там за рогом. Вона наткнулася на щось таке, від чого він мало не звалився лантухом. То була інша рука. Руки вчепилися одна в одну. Йому вкрай хотілося скористатися іншою рукою, щоб зірвати з голови рушник. Але вона тримала сумку з оливковою олією, вином та поштівками з видами Санторіні, а ставити її додолу було ризиковано. Він переживав одну з тих миттєвостей самопізнання, коли людина подумки оглядається, ніби збоку дивиться на себе і думає «Хто я? До чого я пнуся? Чого я досяг? Чи правильно я роблю?» Артур тихенько заскиглив. Він спробував звільнити руку, та зась та інша рука тримала його руку цупко. Іншого виходу не було, як тільки підступити ще ближче до дорогу. Вистромивши голову за ріг, він трусонув нею, намагаючись засунути рушник з очей. Власник тієї іншої руки відреагував на це пронизливим зойком, мабуть, з великого переляку. Рушник з голови Артура скинули, і прямо йому в очі вилупилися очі, які належали форту-префекту. За ним стояв у сларті Бартфаст, далі ясно вимальовувався ганок і високі зачинені двері. Вони обидва прилипли до стіни і перелякано дивилися на густу непроглядну хмару навколо, намагаючися протистояти кренам та вихилясам споруди. «Де це фотон тобі в вустілку тебе носило?» – прошипів охоплений панічним жахом Форд. Е, «Та я...» – затинаючись почав Артур, не знаючи, як пояснити все коротко. Е, «То там, то сям. А ви що тут робите?» Форд знову втупився в Артура нажахним поглядом. «Без пляшки вони нас не впускають!» – прошипів він Розділ 21, Коли вони зайшли в залу, де вечірка була в розпалі, перше, що помітив Артур, окрім галасу, задушливої духоти, яскравих кольорових плям, що проступали крізь клуби густого диму, килимів, посипаних битими склянками і заляпаними авокадною підливою, та ще гурту птеродактилоподібних, затягнутих у істот, які зібралися навколо його дорогоцінної пляшечки вина, гелгочучи «Ще одна чарка, ще одна чарка» була триліан, до якої підбивав клинці, бог грому і блискавки. Е, «Чи не зустрічалися ми в гаплику Всесвіту?» – питав він. «Так то ви там були з молотом». «Так, але тут мені куди більше подобається. Ніякого тобі стриму, гуляй, скільки хочеш». По залі прокочувалися хвилі веселого вереску, а кінця її не було видно за густим натовпом розгуляних галасливих істот, які бадьоро кричали одне одному щось нерозбірливе, хоча ніхто нікого і не слухав, а часом... Доводили себе до нестями. Здається, тут не нудьгують, мовила Триліан. Що ти сказав, Артуре? Я питав, який чорт тебе сюди заніс? А, я була випадковим рядочком Крапок, що навмання літали по всесвіту. Ти знайомий з Тором, він вергає громи. Привіт, сказав Артур. Мабуть, це дуже цікаве заняття. Салют, відказав Тор. Цікаве. А в тебе налито? Та взагалі то ні. То чому б тобі не піти та й не налити самому? Побачимося пізніше, Артуре кинула трилян. У пам'яті Артура заворушилася якась згадка, і він роззирнувся. Заходу тут немає, правда? Запитав він, «Побачимося пізніше». Твердо повторила «Триліан». Тор вилупився на нього своїми чорними, як вугіль очима, клоччя бороди стирчало на всі боки. Мізерне освітлення на мить зібралося з силами і загрозливо блиснуло на рогах його шолома. Він взяв триліанд за лікоть своєю ручищею, і його біцепси стали рухатися один повз один, мов два фольксвагени, що заїжджають на переповнену стоянку. І він кудись її повів. «А знаєш, у безсмертя є одна цікава особистість», – сказав він. «А знаєте, у космосу є одна цікава особистість». Почув Артур голос Сларті Бартфаста, який розмовляв з якоюсь великою, масивною істотою, яка роздувала шию так, ніби рожеве кашне намагалося її задушити, і захоплено вдивлялася в очі старого і розглядала його сріблясту сиву бороду. «Він <смеш> до безмежжя нудний». «Нудний?» – перепитала істота, мургнувши своїми почервонілими очицями під набряклими повіками. «Так», – підтвердив Сларті Бартфаст, – «нудний, як телячий хвіст, до страмоти, його так багато, і в ньому так мало! Хо -хо -хо. Щоб не бути голослівним, з вашого дозволу, я наведу вам деякі статистичні дані. Ви не проти?» Е, «Я прошу вас, зробіть мені приємність. Бачите, ці відомості теж сенсаційно нудні. Е, даруйте, я вас охоче вислухаю за хвилинку», – сказала пухироподібна істота, поплескала старого по руці, підняла свою спідницю, наче вона могла правити їй за повітряну подушку, і зникла в натупі». «Я вже думав, що вона ніколи не відчепиться», – пробурчав старий. «Ходімо, землянине!» а, «Артур, нам треба знайти срібну поперечку. Вона десь тут!» «А може трішечки перепочинемо?» – сказав Артур. «У мене сьогодні був важкий день. До речі, сюди випадково попала трилян. Вона не говорить, яким чином». Та, може, це і не суттєво? А ти не забув, що над світом нависла загроза? — Усесвіт, — сказав Артур, — такий великий і досить дорослий, що півгодинки міг би дати собі рату. Гаразд, гаразд, — додав він колись Ларті Бартфаст, звів на нього свої брови. — Я походжу і попитаю, чи не бачив її хто-небудь? «Молодчина! Молодчина!» – прошамкав Сларті Бартфаст. «Молодчина!» Він пірнув у людський вир, і кожне, повз кого він проходив, радило йому розслабитися. «Ви ніде не бачили поперечки?» – спитав увічливо Артур якогось недомірка, що стояв з таким виглядом, ніби аж горить бажанням когось вислухати. «Зроблена вона із срібла». «Життєво необхідне для безпеки Всесвіту і приблизно от такої довжини?» «Ні», – сказав пожвавившися недомірок. Е, «Та давайте ковтнемо по персточку, і ви мені все про неї розповісте». «Мимо про дріботів форт-префект» викаблучуючи не зовсім пристойні колінця якогось танцю в парі з дамою, чию голівку прикрашала споруда на зразок Сіднейської національної опери. Прикрикуючи гамір, Форд марно намагався зав'язати з нею щось схоже на невимушену розмову. «Я в захваті від вашого капелюшка!» – горлав він. «Що? Я сказав, що в захваті від вашого капелюшка!» Але ж я не в капелюшку. Тоді я в захваті від вашої голівки. Що? Я сказав, що я в захваті від вашої голівки. Неповторна конфігурація черепа. Що? не порушуючи послідовності складних, а часом і карколомних танцювальних рухів, Форт спромігся знизати плечима. Я сказав, що ви з біса гарно танцюєте. Ривнув він, тільки не кивайте так часто. Що? Просто кожного разу, коли ви киваєте, почав був Форт. Га. вирвалося в нього, коли його партнерша кивнула, щоби сказати що, і гострим виступом свого фігурного черепа в черговий раз боляче цюкнула його посеред лоба. Одного чудового ранку. Мою планету висадили в повітря, сказав Артур, і несподівано для самого себе почав викладати дрібненькому чоловічку сумну оповідь про своє життя, чи, щонайменше, про найвражаючі події. От чому я так одягнутий? В одному халаті. Розумієте, мою планету висадили в повітря разом з усіма моїми лахами. Якось я не передбачав що попаду на вечірку. Гномик жваво закивав головою. Трохи згодом мене викинули за борт зорельота, Отак, в одному халаті. Хоч би, що у скафандрі, як то роблять, звичайно. Невдовзі після того я дізнався, що моя планета була збудована для жменьки якихось там мишей. Можете тільки уявити, що я пережив. Потім по мені стріляли, і навіть намагалися підірвати. Власне, дійшло до абсурду. У мене то стріляють, то мене підривають, ображають. Час від часу розкладають на атоми, позбавляють чаю. А недавно я гепнувся в болото і вимушений був провести п'ять років у вогкій печері. «Ти, де ви?» – чоловічок. «Ну і як? Весело провели час?» – Артура похлинувся своїм коктейлем. «Ой, як ви чудово, як принадно кашляєте!» сказав чоловічок. «Ви не проти, якщо я вам підкахикну?» І з цими словами він зайшовся таким неймовірно гучним і ефектним кашлем, що ушелешений Артур захлинувся і забухикав ще дужче. Разом вони утворили такий горло-роздираючий дует, який тривав цілі дві хвилини, аж доки Артур не спромігся викашляти залишки коктейлю з дихального горла і замовкнути. «Оце сила!» – промовив чоловічок, відсапуючись і отираючи з очей сльози. -хо, хо хо хо Яке ж цікаве у вас життя! Красненько вам дякую!» І тепло потиснувши Артурові руку, він щез у натовпі. Артур тільки здивовано похитав головою. До нього наблизився моложавий, агресивного типу чоловік з гичкуватим ротом, бульбуватим носом та маленькими випнутими вилицями. На ньому були й чорні штани, Чорна шовкова сорочка розтебнута до самого того, що, ймовірно, мало бути пупом, бо Артур вже боявся робити припущення щодо анатомічної будови всякого роду людей, яких він зустрічав останніми днями. Дзенькаючи, на його шиї тріпалися потворні золоті брязкальця. Він щось тримав у чорній торбі і аж випинався, щоб навколишні люди помітили, що він зовсім не хоче, щоб вони те помічали. «Гей, мені не почулося, що ви назвали своє ім'я?» – спитав він. «Справді, розказуючи всяку-всячину дрібненькому бадьористому чоловічкові, Артур-мимохідь назвав і своє ім'я. «Так, мене звуть Артуром Дентом». Здавалося, чолов'яга пританцьовує під якусь свою мелодію, що не збігалася з жодною, які на дану мить стомлено вичавлював із себе гурт-музик. «Ага!» – сказав він. «Просто там, в одній горі, сидить чудило і хоче вас бачити». «Я з ним уже бачився». «Так-то так, та здається, що йому аж свербить з вами стрітися». «Та бачився я з ним. Воно-то так. Хе -хе -хе. Та я вважаю, що вас слід про це попередити». «Сам знаю. Бачився я з ним». Чолов'яга мовчав, почавкуючи жуйкою. Потім ляснув Артура по плечі. «Хе, -хе і чудово!» – сказав він. «Гаразд. Моя справа переказати, правда ж? Добра ніч. Ні хвоста тобі, ні луски. Копу премій». «Копу чого?» – припитав Артур, у якого вже почало макі в голові. «Та чого завгодно. Роби те, що робиш, тільки не партач». Він причмокнув тим, що він там жував, а тоді зробив якийсь динамічний жест. «Е, «Навіщо?» – не второпав Артур. «Тоді сачкуй, Хе, партач!» – сказав чолов'яка. «Кого це обходить? Все одно всім наплювати!» По цих словах лице молодика гнівно налилося кров'ю, і він зірвався на крик. «Можеш узагалі їхати з глузду? Йди по-доброму геть звідси, не стій над душею, хлопче, котись у вакуум!» «Гаразд, я піду», – спішно запевнив його Артур. «Я не жартами тут розсипався!» Молодик рвучко махнув рукою і щез у натовпі. «Про що він тут потякав?» Спитав він у дівчини, яка стояла поруч. Е, «Чому він побажав мені виграти премію?» «Звичайне шоу-бізнесове базікання», – відповіла дівчина. Його тільки-но преміювали на щорічному конкурсі Інституту розважальних ілюзій на Альфі Малого Воза. От він і сподівався ніби не нароком, згадати про свою премію. Та ви не дали йому ані наймізернішої нагоди. «Господи!» сказав Артур. «Мені прикро, що я йому не пособив. А за що його нагородили премією? За недоречне використання слова «Бельгія» в серйозному кіносценарії. Це дуже престижна премія. За недоречне використання якого слова?» перепитав Артур, намагаючись утримати свій мозок у рівновазі. «Бельгія», сказала дівчина, «у мене язик не повертається вимовляти це слово». «Бельгія!» – вигукнув Артур. Мимо дибав на підпитку самопалий лінивець. Почувши слово, він вирічив свої очиці, відсахнувся і наступив птеродактилю з затуманеними оченятами на лапу. З урази той аж каркнув. «Ми говоримо», – почав Артур, – «про рівнинну країну з усіма її міжнародними штаб-квартирами та туманами. Про що ви говорите?» Здивувалася дівчина. «Про Бельгію?» – відказав Артур. «Раач!» – захрипів птеродактель. «Крох!» – згодився семипалий лінивець. «Мабуть, вони мають на увазі порт Востенде для суден на повітряній подості», – промимрив Артур. Він знов обернувся до дівчини. «А вам траплялося бувати в Бельгії?» – бадьору спитав він – і вона ледь не врізала йому ляпаса. «Гадаю, – сказала вона, стримуючи свій гнів, – що ви маєте приберегти такі слова для спілкування з певними артистичними колами. Ви говорите зі мною так, ніби я сказав щось украй непристойне. Саме таке ви її сказали, звичайно». В сьогоденній галактиці майже не залишилося висловів, що вважалися б непристойними. Багато слів та виразів, які ще якихось там 50 років тому здавалися настільки неприйнятними, що коли їх хтось вживав на людях, то його, порушника цього табу, виключали з пристойного товариства, бувало, її пристрілювали, то тепер такі слова сприймаються як повноцінні та змістовні – а на тих, що ними користуються щодень у розмовах та письмово, дивляться як на цілком сучасних, розкутих, незакомплексованих особистостей. Наприклад, коли в останньому зверненні до нації міністр фінансів всекоролівської маєтності планети «Узвар без їїв» Зібрався з духом і сказав, що, дякуючи то цьому, то тому, а ще тому факту, що протягом певного часу ніхто на планеті не варив ніякої страви, схоже на те, що їх улюблений король врізав дуба, а переважна більшість населення, ось уже більше трьох років як насолоджується відпусткою народне господарство планети, як він насмілився назвати, попало в Купердяську ситуацію. Всі були настільки тим потішені, що він зміг спокійно вийти з залу засідань і заявити, що вони не помітили однієї незначної дрібнички. За єдину ніч їхня п'ятитисячорічна цивілізація Йокнулась, Та навіть не дивлячись на те, що такі слова, як «копердяй», «раклота», «пилодром» повністю прийнятні і загальновживані, одне слово перебуває під суворою забороною. Поняття, яке воно несе в собі, настільки відразне, що в усіх куточках галактики його категорично заборонили друкувати або вимовляти в радіотелепосиланнях упріч, як у серйозних кіносценаріях. «Та є на світі, чи то пак була, одненька планета, де ці тупі пилодроми не знали, що воно означає». «Розумію», – сказав Артур, хоч насправді ж він не зрозумів, а нічоєсінько. І що ж дають за те, що в серйозному кіносценарії звільно вживають назву безневинної, хоча трохи є нуднуватої європейської країни? «Пам'ятний приз Рорі», – відповіла дівчина. «То така маленька срібна штуковина на великому чорному п'єдесталі. Ви щось сказали?» «Та нічого я не сказав. Я тільки мав намір спитати, на що та срібна...» «Ой, мені здалося, що ви сказали «гоп».» «Що я сказав?» «Гоп!» Розділ 22. Протягом останніх років на летючу вечірку без запрошення частенько завалювалися гуляки з інших планет. І вже тривалий час постійні завсідники вечірки, споглядаючи з гори рідну планету, її зруйновані міста... Спустошені авокадні ферми, спалюндровані виноградники, широкі пролисини нових пустель, моря, занечищені крихтами печива та дечим гіршим, подумували про те, що їхня батьківщина якось непомітно втратила свою притаманну їй колись красу. Деякі з них уже стали ламати голови, якби протверезяти – і підготувати вечірку до виходу в широкий космос і пошукати, а чому би ні, інших світів, де й повітря чистіше і де можна почуватися вільніше. Такий розвиток подій припав би до серця ті ж менці напівголодних фермерів, які ще спромогались добувати харч з виснаженого ґрунту планети. Та того дня, коли вечірка з гиком вилетіла з хмар, і прилякані фермери позадирали голови, перечуваючи черговий наскок на винокурні та сироварні, вечірківцям відразу ж стало ясно, що найближчим часом навряд чи вона куди полетить. І взагалі гулянка скоро скінчиться. «Ой, дуже скоро!» Настане час хапати капелюхи та пальта, його солопіло вилізши назовні, довго з'ясовувати, котра година, який місяць, який рік на дворі іде на цій осмаленій та сплюндрованій землі найближча стоянка таксі. Вечірка сплилася в макабричних обіймах з дивним білим зорельотом, який майже простромив її наскрізь. Удвох вони крутилися, вертілися – і гойдалися в небесах у гротескних позах, нехтуючи своєю вагою. Хмари розчахнулися, повітря з ревом кинулось у всебіч. У цьому Борюкані вечірка та крікітський крейсер трохи скидалися на двох качок, одна з яких намагається створити третю, а в середині другої – а друга качка з усіх сил намагається втовкмачити, що вона ще не готова завести качення і взагалі не впевнена, що бажає мати гіпотетичне качення. У всякому разі від даної конкретної першої качки. І певно ж не тоді, коли вона, друга качка, перебуває в стані польоту. Від усього цього небо співало і стогнало, та мотло шило землю, Ударними хвилями. І нежданно фукнувши, крікітський корабель щез. Вечірка безпорадно оберкицнулася у небесному просторі, Подібно до людини, яка сперилася на двері, А вони візьми та і відчинися. Вечірка крутилася і вихлялася на своїх говерських реактивних двигунах. Вона спробувала випрямитися, та замість того – Перевернулася до гори Дригум і пошкандибала в протилежний бік неба. Деякий час вона ще шкандибала, та було ясно, що так довго тривати не могло. Вечірці підтяли крила, з неї виправилася вся жвавість, і жоден кособокий пірует, який вона ще пробувала утнути, не міг приховати її теперішньої незграбності. І тепер, чим дужче вона тужилася уникнути зіткнення з землею, тим гіршими мали бути наслідки цього зіткнення. Справи всередині вечірки теж пішли не на краще. По суті, справи й йшли геть погано. Вечірківцям те було не до вподоби, і тож вони почали ремствувати. А хіба можна сподіватися на щось інше коли там побували крікітянські роботи. Вони захопили з собою нагороду за найнедоречніше вживання слова Бельє в серйозному кіносценарії, залишивши взамін згарища, від Артура канудило не меншою мірою, аніж невдатного претендента на премію Рорі, який опинився на другому місці. «Е, «Ми б з радістю залишилися вам допомогти», – вигукнув Форд, пробираючися поміж уламків. «Та не хочемо цього робити!» Вечірка знову перехнябилася, і під тліючих уламків долинули крики та стогони. «А справа в тому, що ми маємо рятувати Всесвіт», проголосив Форд. «Якщо вам це здається невдалою відмовкою, то, можливо, ви маєте рацію». «Так чи інакше, а ми покотили далі». Тут він спіткнувся об невідкурковану пляшку, що якимось чудом не розбилася, і спокійнісінько лежала долі. «А ви не заперечуєте, якщо ми візьмемо її за собою?» – запитав він. «Вам вона уже не знадобиться». Заодно він прихопив і пакет чипсів. «Триліан!» закричав Артур надтріснутим від шоку голосом. Але в задимленому безладі він не міг нічого роздивитися. Е, «Землянине, час іти!» нервово проговорив Сларті Бартфаст. «Триліан!» – знову гукнув Артур. Замить із диму видибала тремтячий Триліан, спираючись на руку свого нового дружка – «Бога Тора». Е, «Дівчина лишається зі мною», – почав Тор. Е, «Там, на Валгалі, зараз таке гульбище гуде, що ми відразу ж туди вилітаємо». «А де це ви були, коли отут усе це творилося?» – спитав Артур. Е, «На горі», – відказав Тор. Я її зважував. Бачите, політ, справа тонка. Треба врахувати силу вітру і все таке інше. «Вона полетить з нами», – заявив Артур. «Та ви що?» – вигукнула Трилян. «Хіба я?» – «Ні», – наполягав Артур. «Ти полетиш з нами». Тор утупився в нього палаючими вуглинками своїх очей. Таким чином він намагався продемонструвати божественність, яка не мала нічого спільного з чистотою намірів. — Вона полетить зі мною, — сказав він спокійно. — Ходімо, землянине, — збуджено сказав Сларті Бартфаст, смикаючи Артура за рукав. — Ходімо, Сларті Бартфасте, — збуджено сказав Форт і потягнув старого за рукав. Телепортер був у сларті Бартфаста. Вечірка підстрибнула і загойдалася, поваливши всіх з ніг, окрім Тора та Артура, який тремтячи, невідривно дивився в чорні очі бога грому та блискавки. Поволенький, Артур став здіймати над собою, як видавалося, дрібненькі, груб'ячі кулачки. «А що?» «Захотів цього скуштувати?» – спитав він. «Ти щось там бовкнув, жевжику!» – заривів Тор. «Я сказав...» – повторив Артур тремтливим, хоч як він намагався приховати свій страх голосом. «Чи не хочеш ти скуштувати цього?» – і потішно помахав кулачком. Утора ж очі рогом полізли. Потім з однієї ніздрі появилася тоненька цівка диму, а за нею вихупився маленький язичок полум'я. Він засунув руки за пояс. Він випнув груди, щоб ніхто не мав сумніву, що перед ним чоловік, якого без восьмирика не завалиш. Він витяг за пояса держак свого молота і підняв його над головою, показуючи величезну залізну балду. Таким чином він розвіяв усі можливі непорозуміння, що буцім-то за поясом він тягає звичайнісінький тобі телеграфний стовп. «А чи не хочеш ти?» – зривів він, зриваючись насичання ріки, що протікає крізь доменну піч. «Скуштувати оцього!» «А хочу!» – сказав Артур, – Неочікувано звучним та войовничим голосом, і знову потряс кулаками, ніби підкреслюючи серйозність свого наміру. «І що? Вийдемо!» – прогорчав він. «Ходімо!» – ревнув Тор, мов роздрочений бугай, власне, мов роздрочений бог грому, що звучить експресивніше, і ступив за поріг. «От і чудово!» – мовив Артур. «Нарешті спекалися. Слартику, забери нас звідси!» Розділ 23 «Гараст!» – кричав Форт на Артура. «Хай я буду боягузом! Та головне, що я повернувся живим!» Вони знову були на борту – Корчмомата. Тут же був Сларті Бартфаст. І трилен теж. Бракувало лише миру та злагоди. «А я, по-твоєму, що, мертвий?» – перерубав Артур, змарнілий від стомливих переживань і пригод. «Та ще би трохи, і був би мертвий!» – ревнув Форд. Артур Рвучко повернувся до Сларті Бартфаста, який сидів у своєму фотелі на капітанському містку, задумливо втупившись у денце пляшки, яке про щось його сповіщало, а про що, допуття він второпати не міг. Артур звернувся до нього, щоб заручитися його підтримкою. — Як ти гадаєш, він розуміє перше слово того, що я сказав? — запитав він, тремтячи від обурення. «Не знаю», – неуважливо відповів Сларті Бартфаст. на намить відірвавши очі від приладу, додав він, що я смію стверджувати. І він знову, з новим завзяттям, спантиличено втупився у свої прилади. «Давай ти нам усе розтлумачиш з самого початку», – запропонував він Артурові. Ну, «Тільки згодом насувається щось страшне». Він постукав по псевдосклу денця пляшки. «Боюся, що на вечоринці ми поводилися дуже безпечно», – сказав він. «І тепер наша остання надія полягає в тому, щоб завадити роботам вставити ключ у замок». «Один Господь відеє, як нам це зробити» помимрив він. Припускаю, що ми просто маємо туди полетіти. Іншого варіанту не бачу. Відверто не можу сказати, що я в захваті від цієї ідеї. Не виключено, що поляжемо там кістьми. «Чекай, а куди, подівалася, Триліан?» спитав Артур з раптовою тривогою. Розсердило його те, що Форд... Став його картати за згайний час на суперечку з Богом Грому тоді, коли їм треба було якнайхучіше накивати звідти п'ятами. Артур же тримався того, що хто б там і що б там собі не думав, проте на його власну думку він тримався, напрочуд мужньо і кмітливо. Одначе в цілому виглядало так, що його думка не варта була пари смердючих розбутків. Та найболючішим було те, що сама Триліан проявила повну байдужість до суперечки, а потім і зовсім кудись щезла. «А куди подівся мій пакет з чипсами?» – зарепетував Форд. «І вона, і вони!» – сповістив Сларті Бартфаст, не відриваючи погляду від Денця. «Перебувають у залі інформаційних ілюзій. Наскільки я розумію...» Ваша подружка намагається вникнути в деякі проблеми галактичної історії, а чипси, вірогідно, дуже пособляють цьому процесові. Розділ 24 Думку, що буцімто за допомогою картоплі можна вирішити хоч одну серйозну проблему, слід вважати помилковою. Наприклад, жив та поживав колись у галактиці один добистями агресивний народ, який називав себе гумогубими крицепузиками зі Стрітераксу. Таким от називався Нарід. Та ви собі і уявити не можете, яку страхітливу назву носило їхнє військо. На щастя, вони жили самий ранній період галактичної історії, куди ми з вами ще не заглядали, десь понад 20 мільярдів років тому, коли галактика була юною та невинною, і будь-яка ідея, за яку варто було повоювати, була новою. А воювати гумогубі Криципузики зі Стрітераксу вміли. А коли вміли, то її не пропускали жодної нагоди. Вони воювали то зі своїми ворогами, тобто з усіма, хто до їхньої нації не належав, то поміж собою. Їхня планета була суцільною руїною. На поверхні були розсипані полишені міста в оточенні полишених бойових машин, а ті, в свою чергу, знаходилися в кільці глибочезних схронів, де гумогубі криципузики жили-поживали і один одного живцем пожирали. Найкращим способом зав'язати бійку з гумогубими криципузиками зі стрітераксу було просто народитися. Такі акти їм не подобалися і ображали їх. А коли криципузик ображався, то хтось на біду наражався, вимотуючий трип життя. Можете подумати ви про те, вони, певно, були наділені невичерпною енергією. Найкращий спосіб спекатися гумогубого крицепузика, зачинити його одного в кімнаті, бо рано чи пізно він сам себе вколошке. Зрештою, вони усвідомили, що цьому треба дати якусь раду. Тож прийняли закон, згідно з яким усяк, хто в ході виконання повсякденних службових обов'язків на стрітераксі поліцаї, охоронці, вчителі початкових класів і тому подібне – щодень зобов'язані щонайменше 45 хвилин стусати чувал з картоплею, аби виплюснути надлишок агресії. Деякий час це спрацьовувало добре, аж поки хтось із них дотиленькав, що розстрілювати чувал з картоплею набагато дієвіше і швидше. Це викликало поновний ентузіазм до розстрілів всякої всячини, і вже через пару тижнів тільки їбалачки було, що про нову велику війну. Ще одним непересічним досягненням гумогубих криципузиків зі стріт було те, що вони вперше в історії примудрилися шокувати комп'ютер. То був настільки гігантський комп'ютер, що він міг розміститися тільки на далекій орбіті. Називався він «Гектар». І до цих пір згадується як один із найпотужніших. То був перший комп'ютер, сконструйований на взірець живого мозку. Будь-яка клітина-комірка несла в собі модель цілого, що уможливило йому набути здатність до більш гнучкого й образного мислення і, як показали подальші події, бути шокованим також. Гумогубі крецепузики зі стрітераксу – вели свою чергову війну з цупкими щукотхориками з онучкерії, та насолоджувалися цим менше, ніж бажано, бо йомусяк раз випадало повзати то по безлювійських радіаційних болотах, то по шугайських вогненних горах, і там вони почувалися не в своїй тарілці. Тож, коли до роздраю прилучилися давучі жабоколики з Джаджакістаку – і змусили криципузиків відкрити Другий фронт в гамнуватих печерах Карфарксу та кригу грозах Варлингутена, стрітеракці та стрітерачки вирішили, що хорошого потрошку, і наказали Гактару створити для них абсолютну зброю. «Що ви розумієте під терміном «абсолютна зброя»?» – запитав Гактар. На що гумогубі крици відповіли «Погортай словник, йолопе!» і знову кинулися в бій. Таким чином Гактар створив абсолютну зброю. То була маніпулюсінька бомба, простенький. Гіперпросторовий колектор, який в момент детонації має синхронно з'єднати ядро кожної великої зірки з ядрами всіх послідуючих, більш-менш великих зірок, тим самим перетворюючи весь усесвіт в одну гігантську гіперпросторову супернову зірку. Коли ж гумогубі криципузики спробували висадити в повітря один зі збройних складів, давучих жабоколиків, в одній із гамнуватих печер, вони страшенно вразилися, коли та штукенція не спрацювала, і виказали Гактару все, що про нього думали. Гактар був шокований самою ідеєю. Він спробував втовкмачити в їхні голови, що, замислившись над природою абсолютної зброї, дійшов висновку «Жоден з вірогідних наслідків невибуху бомби ніяк не гірший від вірогідних наслідків її вибуху, а тому взяв на себе сміливість вкрапити в програму бомби невеличкий гандж» і мав надію, що всі зацікавлені особи, тверезо поміркувавши, відчують. Криципузики висловили свою незгоду і розклали комп'ютер на атоми та розпорошили його по галактиці. Потім сіли, погомоніли і розтрощили і саму недоладну бомбу. Після чого, зробивши невеличкий перепочинок лише на те, щоб по-крутому відмантулити цупких щукотхориків зоночкері, а заодно і давучих жабоколиків з Джаджакістаку, вони винайшли новий спосіб висадити себе в повітря з усіма тельбухами, що викликало полегшене зітхання по всій галактиці, а особливо у щукотхориків та жабоколиків. З полегшенням зітхнула і картопля. Триліан все це проглянула, а заодно і історію крікету. В глибокій задумі вона вийшла із залу інформаційних ілюзій якраз вчасно, щоб дізнатися, що і на цей раз вони прибули запізно. Розділ 25 Уже втумить, коли зореліт Корч-Момат матеріалізувався на вершині невисокої скелі, що стриміла на астероїді в милю діаметром, який самотньо звершував свій одвічний шлях на орбіті замкнутої зоряної системи Крікіту. Команда його усвідомила, що прибули вони якраз учасно, щоб стати свідками невідворотної історичної події. Ба! Їм навіть і на думку не спадало, що побачать аж цілих дві. Хапаючи дрижаки, вони стояли одинокі і безпорадні на виступі скелі і спостерігали за подіями внизу. З місцини, за якусь сотню ярдів під ними, вилітали струмені світла, виписуючи зловісні дуги на тлі космічної порожнечі. Вони німо споглядали сліпуче дійство. Наші герої стояли на скелі, Дякуючи виступу корабельного поля, яке навіть тут користалося зі здібності людського мозку, самозаколисуватися. Такі проблеми, як падіння крихітного астероїда чи нестача кисню для дихання, автоматично робилися когось іншого клопотами. Білий крикітянський крейсер, що припаркувався серед голих сірих стрімчаків астероїда, то яскраво висвічувався в спалахах коромисел світла, то занурювався в морок. Чорні тіні від непорушних стрімчаків танцювали якийсь новіжений танок, у той час як вогненні коромисла крутилися навколо них. Урочиста процесія із одягом.